Cunoașteți întâmplările lui Ganarel? Dacă nu, să vă facem cunoștință cu acest simpatic, dar buclucaș personaj, om din popor, plin de haz și de bun simț. În întâmplarea de care ne vom amuza azi, eroul nostru întruchipează un țăran tăietor de lemne care își câștigă pâinea vânzând oamenilor legături de sorciere pe care le adună din pădure. Meseria nu displace, fiind o fire visătoare,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 fie ziua și ceasul în care m-am dus să spun da. Blestemat să fie încorloratul de notar care m-a făcut să-mi scălesc pieirea. Ai și mutră, tocmai tu să te plângi. În fiecare clip ar trebui să mulțumești cerului că sunt nevastă. Erai tu vrednic să te însori cu o ca camine. Da, e adevărat că mi-ai făcut prea multă cinstă. Știi, să nu încep acum să vorbesc... ce ce, Ce-ai spune? să ce Ajunge că... Știm ce știm Și să zici bărea prostă că ai avut fericirea să mă găsești Pețimule O să te fac Tu ce pute O să-ți moi spinarea Nu te merg, O să te zlope O să te... Aaaa Harinule, nerușinatule, fățarnicule, misenule, ticălosule, colnicule, golanule, pungași, le puși la matul Bun de ștreang Așa, să zic că țin cu tot din Da cu Aia, Martina! Aia, Martina! Aia, Martina! Aia! Ce credeți? Se cam îngroase glumă. Hai, graal, el potolește. Te cu se apropie cu mâtu Robert, care pare foarte supărat de ce vede și aude. Mm, da, ce e asta? Ce l și. Al n-ai bine, medic. Uite cum își bate nevasta, păcătos. Uite cum o bate! Așa vreau eu să mă bată. Da, e atunci e opțiunea. De ce te amesteci, Nu, am greșit. E treaba dumneavoastră? Nu, ai dreptat. Auzi, ne nu dă el voie. Bărbaților să-și bată nevesele. Da, nu, mai nimic. Ce-ți pasă să nu, nu, mi pasă. Nu, de treabă. Nu, ai scutur vorba. Nimic. îmi place mie să mă bat. Da, da, sunt de aceeași Nu mă bat pe socoteala dumneavoastră. Da, da, da, e drept, Ce, da, ești un prost când te ameste un denunte nu te primești. Au, au! <laughs> Cum e Îți iertare din toată inima dă înainte scarme, nu? burdușește bine nevasta Te mai ajut și eu dacă vrei Și dacă n-am poftă? Nu, atunci e altceva Vreau să o bat dacă vreau Și nu vreau să o bat dacă nu vreau Foarte bine E nevasta mea, nu a dumitare? La fără îndoială. Nu să-mi spui dumneata ce să faci N-am nevoie de ajutorul dumitare Și ești un obraznic când te amesteci întreburile altea Află că Cicero zice să nu-ți bagi oala unde nu-ți fierbe nasul Puh! Și dacă nu o ștergi, te șcărpescă Au! Ei, Martina! Hai să ne împătrăm, Martina E de mână. După ce m-ai bătut în halul ăsta Asta nu e nimic, Mati E de mi Nu vreau Nevestic mm. Hai când îți spun Nici când e, Hai, hai, hai mm. că mm. Nu vreau să-mi tracă furia În e, flecuri e, e, Hai când n-a fost nimic lasă să n pace E mi mâna când spun M-ai bătut prea rău E bine, uite, îți cer ah. iertare Yeah. Dă-mi una cu Dă Bine, <laughs> Dai să-mi o plătești ah, Trebuie să fii Nu știu cum, ca să iei lucrurile Astea înseamnă <laughs> în Nici și nimicuri, care sunt chiar Folositoare în dragoste da. Din când în când <laughs> Și cinci sau șase lovituri de băți între oameni Care se iubesc nu fac decât să viori, si dragului. Sigur, gură, <laughs> da, lasă Martin, ca mă duc în pădure și sfăgăduiesc să-ți fac azi la sorciere. Vine, vine. O sută de Bine, ca bine. bine, că s-a dus. L așteaptă tu că oricât m-aș preface furia n-o să Și nu mă las până nu ți-o plătesc într-un fel sau altul Pentru loviturile pe care mi le-ai dat Ți-o plătesc eu ți o plătesc, plătesc Martini e furioasă Poate că are și de ce S-a așezat pe un butuc din boiană Și lovește nervos cu piciorul în pământ Nu cred că te așteaptă lucruri a plăcute zganarel Ce ți a fi pregătit ca răzbunare să mai așteptăm puțin ah, Pe cărarea par doi necunoscuți Par îngrijorați și discută cu aprindere fundată în gândurile ei Martin nu observă pentru moment dar nici și n-au deocamdată aerul să-și dea seama de prezența ei Așa că... Ce vrei dietul meu, Luca? Trebuie să facem ce ne cere stăpânul Și pe urmă și unul și altul Trebuie să ținem la sănătatea ficății Pe urma căsătoriei ei, amânată din pricina bolii O să ne alegem și noi cu ceva da? Ora se mână largă și Aha. bogat Și are mai multe drepturi la mâna ei Și deși ea înclină pentru un oarecare, Leandră știe bine că său nu s-a voie niciodată să-și-l facă ginere dar uite ce trăznaie să-i trăznească stăpânului prin minte Când vede bine că și doftorul e mai grozav Dau din coț în coț De multe ori, după multe căutare Dăm peste ceea ce ne trebuie Tocmai acolo unde nu ne așteptăm Hai din casă să Trebuie să mă răzbun cu orice preț Loviturile astea de băți mi-au căzut greu la inimă Nu le pot înghiți și... Doamne! Do vă, ce Nu vă vedeam că mintea mea mi-a să caut ceva ce mă muncește e, Fiecare cu grijile lui, pe lume e. E, Și noi căutăm ceva ce-am dorit să găsim ă Da v aș putea fi de vreun folos? E, poate că da, da, poate că da. da. Vrem da. să dăm peste un om deștept Vreau un doctor iscusit da. În stare să aducă oarecare alinare Fetei stăpânului nostru Peste care a dat o boală De pe urma căreia s-a trezit deodată mută da. Doctor peste doctor și au toată știința ca să o vindece Degeaba da.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 Aici în sat, pe cel mai minunat om din lume pentru bolile fără nădejde O, oh, vai, rog Unde putem da peste el? Îl găsiți acum în pădure Cum, cum? -ă, își trece timpul tăind lemne, știi? Un, un doctor care taie lemne? <laughs> Poate vrei să spui că-și omoară vremea culegând ierburi de lax? Nu, no, nu! No. E un om nemaipomenit, care așa înțelege el să petreacă. <trui> un om așa, cu capul în ori, ciudat ar să gos plin de toane și pe care nu l-ați luat niciodată drept ce este. <trui> Un mbrăcat bălțat ca naiba Se preface uneori că nu știe nimic <laughs> Își ține învățătura pentru el Și fuge ca de dracu De orice prilej de a folosi darurile minunate Pe care i le-a hărăzit cerul pentru treburile doctoricești. Să te crucești, nu algeva Cum toți oamenii mari au trăsnăi de-astea <laughs> Un grăunte de nebunie cât de mic amestecat în știința lor <laughs> oh, Nebunia ăstuia e mai mare decât ce putea închipui Fiindcă ajunge uneori până acolo Că pentru a recunoaște cât e știe Așteaptă întâi să iei la bătaie Cum, Și cum, da, cum, cum da, da, da. <risos> Și vă spun din capul locului Că nu o să ieșiți cu el la nicio socoteală Că nu o să mărturisească niciodată Că e doctor dacă l făcut țigneala Până nu-ți spune fiecare mâna pe câte un băț și nu-l o sili, l să recunoască până la urmă ce o să vă ascundă la început e. Da, da, așa facem noi când avem nevoie de el Ciudată nebunie E adevărat, e adevărat Dar după asta o să-l vedeți că face minuni Cum îl cheamă? Ganare! El, el. Da, eu ușor să-l cunoști E un om așa cu o barbă neagră și răsfirată Și poartă un guler încrețit La o haină galbenă verde O haină galbenă cu verde? Așa E doctor de papaga? Ei, da, da, e adevărat că e atât de iscusit Hai de mine E un om care face la nefăcute Ce asta? Cum? Uite, A. acum șase luni toți lați doctori, doctori lăsaseră o bolnavă în voia soarte. Aha. De peste șase ore lumea o credea moartă și o pregătea de mormântare. Ah. Cât i-a dus cu sila omul de care vă vorbesc. Se uită la ea, ah. îi toarnă pe gât o picătură de... De ce? De nu știu ce. Ah. Și pe loc femeia se scoală din pat... Și se apucă să umble prin odaie, Ca și cum nimic nu-i s-ar fi întâmplat Iotă, mă Trebuie să fi fost vreo picătură de seamă de aur. E prea poate Și nu sunt trei săptămâni De când un copil de 12 ani A căzut A căzut? Din ce? Tocmai din vârful clopotniței Deși fără sfărămat de caldarând capul, brațele, picioarele nici nu s bine omul nostru mm. Că l-a și frecat pe tot corpul cu nu știu ce fie Pe care doar el, mm. se pricepe să o meșterească mm. Și pe loc copilul și-a luat picioarele la spinare Și-a dat fuga să se, se joace în bine. E, uh -huh. team mă Să știi că omul ăsta cunoaște toate Pou, mai e vorbă Pierlu, alar -al -al. Taman ăsta omul nostru Hai, hai, hai să-l debuim la Iuter. Vă mulțumim, vă mulțumim pentru bucuria pe care ne-ați făcut. o da, dar nu, cumva să uitați ce v am spus de la început. Acum eu mă duc și aveți grijă tu i tu i dă i dă Luca. Luca. Am avut mare noroc să ne iasă femeia asta în drum Mare, Și eu nu încep să cred că o să o scoatem bine la capăt Hai Ia stai, ia stai Ia stai Aud pe cineva care taie lemne și cântă O fi chiar doctor Să ne apropiem, să ne apropiem Religia mea a muncit destul ca să-i pot trage o dușcă, să mai răsuflu puțin. Uscăturile astea sunt al neibile sărate. Dulce ești, pluscuță, dragă, dulce ești când faci ghilghil și te sugi o viață întreagă, dulce ești când faci ghilghilghil. Ei, ei, hai, hai, hai, hai, să nu, să nu ne lăsăm cu deja, de jale <gâng> Ele, și eu zic, Ele. să știi că i-am mirosit urma și că i-am pus juvăță pe <gâng> Să-l vedem mai de-aproape, hai Și mușoarta mi-a râvnit, dacă în ai <gâng> Ei, dracii, cine ar fi Se uită la mine, mă măsoară și se sfătuiesc. Ce-l fie având de Domnule! Domnule! Domnule! Domnule! Domnule! Ai? Pe dumneavoastră nu vă cheamă Zganarel? Ce? Cum? Vă întreb dacă nu sunteți dumneavoastră un domn care se numește Zganarel. Da e Asta turnă ce vreți cu el Nu vrem decât să arătăm toate cinstea pe care o purtăm A, Dacă e așa, atunci, domnule, eu sunt cel ce se numește Zganare Domnule, suntem încântați să vă vedem Am fost îndreptat spre dumneavoastră pentru ceea ce căutăm Și vă rugăm fierbinte să ne dați ajutorul de care avem nevoie Dacă e ceva, domnule, care privește mica mea negusărie Sluga dumneavoastră nu? <laughs> Domnule, nu trebuie să vi se pare ciudat că veni la dumneavoastră da, nu, Oamenii iscusiți sunt totdeauna căutați da, Și da. noi știm de ce sunteți în sta. E, e drept domnule, că, că nu mă bate nimeni pe lume în surcele Oh, domnule A, Nu, nu, nu eu nu fac treabă de mântuială. Și când iese din mâna mea surcea asta. E. e surcea Și... Ce mai ești o ceagă, nici nu poți nici e Dar nu e vorba de asta, domnule Dar le și vând cu 110 bani, suta Vă rog, vă rog să nu mai vorbim de asta Nu, nu, nu, nu, nu, le dau nicio rescaie mai putin Domnule, zice. noi știm cum stau lucrurile Dacă știți cum stau lucrurile, domnule, atunci să știți că așa ne Domnule, să nu ne batem joc Nu, nu, nu, nu, nu, vă joc rog, Dar nu pot să, să las mai jos nimic Vă rog, vă rog să vă Măi, măi, mă, poate să vă dea în altă parte Ceva mai ieftin, Dar sunt surcele între surcele Și surcele ca astea mai rar Hei, domnule, dar ce-i vorbă de poma? Nu, no, nu, no, vă jur că nu vi le dau mai jos Chiar dacă ați luat toată pădurea. Oh, Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, precise Asta e prețul Vă vorbesc deschis și eu n-am obicei să cer mai mult Dar se poate, domnule, ca un om ca dumneavoastră Să se ține de caragioslă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 La a scrânteala lui Domnule, e? nu vă mai osteniți să spuneți nu Și să ne ajunge, mă rog, vă, să luăm măsuri pe care nu le-am dorit S -s Măsuri care ne-ar mâhni peste măsuri Da, Dumnezeule, dar luați tot ce doriți, domnule Eu nu sunt doctor și nu pricep ce vreți să spuneți a, u -a, u -a. Luca, văd că trebuie să folosim leacul ăla Domnule, încă o dată Vă rog să mărturisiți ceea ce sunteți. Ei, fir al, dracu, al dracului, nu le mai fierbeți atât anuală seacă și dați-vă odată pe față că sunteți Nu! No. Ce să mai tăgăduiți cât deși tu tot să știi? Ce atâtea e Unde o să vă ducă? Domnule, scurt și rămurit, pricepeți odată dată că eu nu sunt doctor. E, nu sunteți doctor. Nu. No. Nu sunteți doctor? Nu. No. Dacă vă împuie nu. nu, Ei, fiindcă așa doriți, n-avem încotro. Luca, de bețele. Da. Ce vreți? Ce vreți? Aha? Ce? Nu sunteți doctor? Da. Doctor? Doctor? Doctor? Doctor? Doctor? Doctor? Doctor? să Doctor? Doctor? Doctor? vreți să fiu, de ce, nesiliți domnule, să luăm asemenea măsuri? De ce? De ce să le supuneți la obligația de a vă rupe ciomeșile pe spinare? Mă doare în suflet. Oh. Pe viața mea. să cred, dacă nu mor ordă în am tras așa, ca într-un bo. Oh. Ce n-ai băbă năzărit, domnule? Rogu-mă, va arde de glumă sau va veni chem să bate scâmpii când îi dați zori că sunt doctor? Cum? Tot nu v-a trecut? și Eu... iar te ghituit că sunteți doctor? منat... să doctor? să mai ia dracu dacă sunt. Va să zic că tot e Tot nu sunteți doctor. Nu, nu, nu, nu, nu! ah. Aia! Aia! Domnule! Ah, bine, domnule! Bine! Dacă vrei, să-mi doctor, poftim. Doctora! Chiar, chiar și spețial, dacă doriți. <grijă> dacă doriți câteva de la dință. Mai bine, mai bine mă învoiesc la orice decât să mă deznoadim de bătării. Așa da, domnule. Sunt încântat că va veni mintea la loc. Eu nu mai pot să bucurie. Când vă văd așa, ca oameni. Vă cer iertare, vă cer iertare din tot sufletul! Să nu vă fie. Cu supărare Și să ne iertați de îndrăzneală Să ne iertați Mă să mă șer eu Și să fi ajuns doctor Fără să-mi fi dat seama ou? Domnule, domnule Nu o să vă căiți arătându-vă ceea ce sunteți Ai. Și veți vedea Că o să fiți foarte mulțumit a. A. A. A. Da Dar domnule, ia gândiți va bine oh, Nu cumva vă înșelați E sigur, sigur de tot că sunt doctor? Să-mi sară oache, dacă nu e așa Doctor, doctor? greșit. Să mă ia dracu dacă știa Bancă ce? Sunteți cel mai iscusit doctor din lume e, e. Da Un doctor care a venit de fac La nu știu cât amat de bani, Doamne De mai bine de șase ore Toată lumea credea de o femeie că a murit Era cât faci să fie îngropată în dumneavoastră. Eu, eu? Da, da, dumneavoastră a. Cu o picătură de nu știu ce Ați făcut-o să-și vină în fire Și să umble prin o taie Draciu, un băiețaj de 12 ani S-a prevolit de pătură la biserică Deși a drobit și capul Și picere, și brațele Ce da, da. n-a voastră eu, eu, eu. Da, cu nu cunos ce dracul Ați urs deși a pus coada pe spinare <laughs> da. Care s-a și dus valvurteș Să se joace în bine a, ja, ja. Ia uite, mă. În sfârșit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 Poiana a rămas goală. Pe șosea, drumeții se uită cu mirare la grupul celor trei care se îndreaptă spre locuința bogătașului Geron. În frunte, Franțuș, cu mâine la spate și plin de sine, pășește Sganarel. În urmări, Luca și Valer calcă și ei apăsat, pătrunși de importanța descoperirii făcute. S-au oprit cu toții pentru clip în fața unei case scunde. Valer alergă înăuntru. Ce? Pari îngrijorat, Ganarel? Te cred, te întreb cum ai să ieși din să-ți faci planuri Foarte bine Uite că Valer a ieșit din casă ducând cu el un halat de doctor Ia să vedem Și a bine? Mm, admirabil Parcă de când ești ne-ai purtat decât astfel de haine Și pălăria țuguiată de pe cap îți dă și mai multă prestanță nu e așa că cerul începe să-ți se pară mai puțin înourat? Mm? Hai, puțin curaj, Ganarel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 toți să-i nu sunt buni să-i scoată pantoful. E un om care s-a trecut în vin de cât minunate. E, e, e. Care i-a întors de la gloapă chiar pe uliță dădea ord. După cum am spus, însă, e cam mofturos. Și are uneori clipe când se pierde și nu mai pare deloc ceea ce e. Da, face pe să se prostește de zice uneori. Iertați de vorbă proastă, că e o lecuțăță țăcănit la cap. Dar când te uiți mai bine, e tot numai învățătură până în vârful urechilor. Și de multe ori spune lucruri foarte adânci. Când se pornește, parcă o mare neferecă. Ca și cum ar din ceasul <laughs> Aici i s-a și dus Bucu, și toată lumea aleargă la el. Ah, mă rog de nerăbdare să-l văd. Atăceți-mi lăndate. Hai, Luca, hai, mă duc să-l pierd. Ei, Jacqueline. de ce nu s nicio vorbă? Eu una aș pune mâna în foc, domnule Jeront, că nici asta nu să fie mai vrea ca doctor. O să fie aceeași poveste. Și după capul meu prost. A mai bună doftorie pentru domnșoara noastră ar fi să-i dăm un bărbat cu Voi și chipeș, pe care să-l aibă la inimă E, doi, cu doi, copilante do do amistici în toate Da, numai că eu vă spun și tot vă spun că pe toți doftori ăștia nu dau nicio parachioară Că fata dumneavoastră are nevoie de altceva decât de reven și de seminichie Și că un bărbat este adevărată buruiană Plasturele care le cuiește toate necazurile, fetele hey, Creșea că mai a cineva acum cu peteșugul pe care l-are? De ce nu s-a măritat când am vrut eu s mărit? <hânt> He Uite cum s-a împotrivit voinții mele Păi cum să nu se împotrivească? Ați vrut să-i vărâți pe gât un bărbat pe care nu-l iubește Ia să-i fi dat pe domn Leandră După care se frige inima V-ar fi ascultat ca un mielușa Și mă prind Că dânsul și acum ar lua-o Uite așa mută cum e Dacă ți vrea să iau da? Nu, le am nu e pentru ea N-are averea celuilalt A, Da, dar are un nunchi mare bogătaș pe care o să-l moșterească Toate averile astea care încep cu o să Sunt de în vânt Ex? Numai ce e în mână nu e minciună Și poți când să rămâi cu buzile umflate Când te bizui pe o avere care în mâna altuia Moartea nu-și pleacă Totdeauna oricea la dorințele și rugăciunile Domnilor moștenitori și ai tot răgazul să ți se lungească urechile de foame Dacă aștepți moartea cuiva ca să trăiești Da, dar numai că eu aș Mulțumirea face mai mult decât bogăția Tații și mamele au afurisit-o asta de obicei hm. să întrebi, cât are băiatul sau cât are fata da, cum mă trupier care și-a dat-o pe Simone după nărodul de Toma Pentru că avea un pietic de vii mai mult decât tânărul Robin, după care era moartă fata Și acum uite de la ea cum s-a gălbejit, ca o gutuie și nu mai e viață nu aia pe care o duce cu toată via. Hmm. Asta ar putea să vă intre la cap, domnule. tot ai pe lumea asta, ce ți-e drăg. Mai repede i-aș da fii un bărbat pe care se-l iubească decât toate averile de Ai, Doico, ho! nu mai bate că mai asurzit. Da și nu te mai aprinde atâta, Doico, co o să-ți dea ne foc. Domnule Geront, domnule Geront, fiți gata, vine doctorul. <laughs> uh, domnule doctor, <laughs> Domnule... Sunt încântat să vă văd în casa mea și-mi scot pălăria în fața dumneavoastră. Ne sunteți de mare tribuință. Hipocrat zice să ne punem amândoi pălăriile pe cap. Așa zice Hipocrat? Da. În care capitol, vă rog? În capitolul despre pălării. Dacă așa zice Hipocrat, așa trebuie să facem. Da, rog. Domnule doctor, aflând despre isprăvile minunate... Cu cine vorbiți, vă mă rog? Cu dumneavoastră. Eu nu sunt doctor. Nu sunteți doctor? Sau că nu. Sau că nu? Nu. No. No. Iată-mi, te rog, poți, pentru o clipă, domnule. Puh. Vă să zic că nu sunteți doctor Zău că nu sunt. zău, zău. Da, da, da. A, alo, a... Acum sunteți doctor Nici da, sunte. eu n-am avut vreodată altă diplomă Ce fel de pramație om e omul pe care mi l-ați ratos V-am spus V-am spus că e un doctor glumeț Un galagios Domnule Vă iertare pentru îngăduința Pe care mi-am o Domnule, slugă dumneavoastră Îmi pare rău nu De loviturile de nu face. Pe care am avut cinstea să vi le Să nu mai vorbim de asta Domnule, am o fată Pe care a cuprins o boală ciudată Sunt fericit, domnule Că fata dumneavoastră are nevoie de mine și v ura din suflet să aveți și dumneavoastră nevoie de mine Mulțumesc. împreună cu toată familia Mulțumesc. pentru a vă arăta dorința arzătoare pe care o am de a vă, sluji. Am vă să să văzut recunoscător pentru <sus> aceste sentimente. Eți fiți încredințat că vă vorbiți din adâncul. <gătă -i> Faceți pe cine este? Cum se numește fica dumneavoastră? Ah, Lucint. Lucint. Ah, ce nume bun de vindecat. Lucint. Lasă-mă, lasă-mă, Lucas, i spun stăpânului. Ce înseamnă tot caradiosul cu ăsta? Omoară, oh, hodorotită. Hey lasă-l pe domnul Da, Hai. da, da domnul îi tatăl fetii Și are inimă, și are inimă. Dar ce este e? femeia asta Trupe domnul. <laughs> e doi ca un micopi raș De-al meu <laughs> da, Scuzați-mă că... puțin Mă duc să văd ce face lui Jacqueline... Nu, nu, nu, nu, mai La capul iucat treci și dă să sugă E doar doi ca în casa asta Ia, ia-o mai domnul I-am dat să sugă Ia nu vrednicul de tine! Jaclyn! Drage, e grozavă marfă doica asta! că Dar da, ce poftește domnul? Toate leacurile da. mele, toată învățătura mea, toate priceperea mea sunt la picioarele dumitale da. și... Cu da. voia nevoază, domn doctor, vă rog să-mi lăsați muerea în pace! Cum? E nevastă dumitale? Da! Ah, păi da. zău că nu știam! Și mă bucur din dragoste și pentru unul și pentru altul! Da. Jaclyn! Da. Treci de dăi să-ți ducă Domnule doctor, tica mea o să vină în data. Domnule Geront, o aștept și eu, și medicina. Medicina? Unde e? Aici, în cap. foarte bine, Dar fiindcă trebuie să de grijă întregii dumneavoastră familii, eu am să cercetez puțin și pieptul doici. Doică poftim, domnul doctor! Doică că. las, lasă, lasă n lasă l lasă l l Crezi că nu sunt destul de mare să mă apăr și singură. Dacă îmi face ceva care nu se face... E datorința doctorilor să se uite la sânătorcilor. <gri> mai, mai pune să vă datorința în <gri> cuie. <gri> Mi Iată și fata mea. Dânsa e bolnava? Da. Altă fată nu mai am. Și-ar fi pentru mine cea mai mare durere dacă să ar prăbăti. Ah, să nu facă una ca asta. N-are voie să moară fără prescripția doctorului. Ei, un scaun... Apropie-te lui Sint Așa lui uh -huh. o bolnavă care nu te prea dezgustă Și mă prins că un bărbățoi care să plâznească de sănătate S-ar împăca destul de bine cu ea <laughs> Oh, Dom'le doctor, aș făcut-o să râde Cu atât mai bine Când doctorul face pe bolnav să râde E semn bun, e cel mai bun semn din lume <laughs> e, Ia să vedem despre ce este vorba? Ce aveți? Ce rău simțiți? Ha-hi-ho... Ha-hi-ho Ha-hi-ho? Aha... Nu înțeleg. Ce naiba de limbă e asta? Domnule, asta e boala ei. Viața lui Sim s-a trezit mută, fără ca până acum să putem afla pricina.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 Cu atât mai bine. Are dureri mari foarte mari. Cum nici nu se poate mai bine. Domnișoară. Dați-mi mâna. Oh oh, oh, oh, oh! oh! Uite un puls care arată că fica dumneavoastră e mută. Tatălle, da, asta e boala. I-ați găsit-o dintr-o dată Ia uitați-vă cum ea ghicipoala Noi, doctorii cei mari, ne dăm seama de totul de la început Iată-te, halal, doctor, nu luca da. Un neștiutor s-ar fi încurcat Ar fi sucit -o, ar fi învârtit-o și v-ar fi spus baia asta, baia aia Dar eu merg dintr-o dată la țintă și vă spun ca să știți că fica dumneavoastră e mută Da, dar aș ține să-mi spuneți Din ce ia a venit muțenia? Nimic mai ușor I-a venit din faptul că Și-a pierdut graiul. Aha, foarte bine Dar v-aș ruga să ne spuneți Pricina pentru care și-a pierdut gaiul. Na, Cei mai mari autori ai noștri vă vor spune că pricina este uh, uh, O piedică evită în, uh, în mișcarea limbii De, Dar care-i părerea dumneavoastră asupra aceste piedici evită în mișcarea limbii? Uh, uh, uh, Aristotel, în privința asta, spune uh, Spune... Uh, niște lucruri foarte frumoase Hai, Mare om Grozav de mare Era cu vreo cinci palme mai mare decât mine da. Da, Ca să ne întoarcem prin urmare la raționamentul nostru Susțin că această piedică îi Evită în mișcarea limbii E pricinuită de anumite substanțe lichide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 Pricepești latiniști? Nicio iotă. Nu pricepești latiniști? Nu. No. Cabricias, arcitura, catalamu, singulariter, nominativo, hec, musa, Muză. De ce n-am învățat și eu? Am fost. Asta îmi diște mușucări. Da, ne E zicea zic așa de frumos zic zic că eu nu pricep nimic. O sabandus, nec, potarium verpotarium, vipse Aha. Ah, și asta e pricina pentru care Fata dumneavoastră e mută Hăi, Că frumos mai știe să le spună De ce Chiar nu merge și mie așa zi, zi, gura? Zi, Nici vorbă că nu se poate judeca mai cu cap Dumnei doctor, un singur lucru m-a mirat Locul ficatului și al inimii Îmi pare că le-așezați altfel decât sunt Cum, cum, cum? Că inima vine în stânga și ficatul dreapta.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 O să mă întorc pe seară să văd cum e mai e Dăpâne, eu am plecat Dom'lea ta, dom ta, doică, mai stai puțin Da Ce treaba aveți cu doica? Domnule, să vedeți, dânsa e o doică pe care trebuie să o medicamentez puțin Pe cine pe mine? Ba, da. dar să sănătosă tu Trupul meu nu-i de spițerie, așa să o știi Luca, m-am dus? M-am, m-am, dus și eu. Nu, vă spun bună seara. Vă, vă, vă, vă așteptați puțin, domnule doctor. Dar ce doriți, domnule Jeron Să vă dau pan, domnule. Oh, eu nu iau pan, domnule, nu, nu. Uite-o, Valer, cum de mâna pe la spate. Aundra, acolo, doctor. Nu, nu, nu, domnule. Nu, nu, nu, nu, stați puțin. Nu, pentru nimic, nu. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu nu pentru bani lucrăriți, da, da, uh, mi ați dat cât se govine. Da, da. Eu nu fac negustorie din medicină. Eu nu știu ce e lăcomia, da, nu mi-a dat așa ceva. Oh, oh, oh. Domnule, amplicat. Domnule Zău că-i bună treaba asta Bravo, zganare Prima repriză e câștigat și te ales și cu niște bani nu e rău, desu-i ușor câștigă unii doctori. Dar cine e tânărul care ți-a ținit calea? Pare turburat și îngrijorat Fii vreun alt client, cine știe? Domnule, domnule, domnule, vă aștept de mult a? Am nevoie de ajutorul dumneavoastră De mâna Da, poftim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 și reclic Ca să-i pot spune două cuvinte De care atârnă toată viața și fericirea mea Drept cine mă e dumneata Cum îndrește să vii la mine Ca să te sprijin în dragostea dumneitale da, Și cobor de, da, de medic da, la murdării de felul da, domnule. ăsta da, Domnule, nu faceți gălăgie mă vreau da, să fac, și un neobrăzat da, domnule, mai încet, Un neruginat O să-ți are da, tot rog, că omul da, Și nu eu... nemai mai o prăznicie da, Să, să, să domnule. vrei să mă folosești pe mine La casă Ce? Ce pungă-i o punga cu bani? Da? <laughs> oh, oh, oh, oh! Oh! Oh! Nu vorbesc despre dumneavoastră, domnule, care sunteți un om? Aha...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 Doctorii și-au spus în privința asta părerea cât puteau ah. Și-au dat vina care e pe creier, care e pe intestine, care e pe splină, care e pe ficat da. Dar numai dragostea e adevărata vinovată Și Lucinda ah. a născocit boala asta pentru a scăpa de un măritiș pe care nu-l dorește ah. Înțelegeți? Ah. Ah. Ah. Dar ca să nu fim văzuți împreună, să plecăm de aici Și o să vă spun pe drum ce aștept de la dumneavoastră Vă rog, domnule Să pe mergem, domnule, dar, rog, să că... mergem Am pentru iubirea dumneavoastră... Uh, o dragoste pe care nu vă puteți închipui vă Și chit că m-aș face de râs ca doctor Sau o trimit pe bolnavă pe lumea îl altă Sau vă trimit brațe Merită într adevăr să te Și cred că ai avut o foarte bună idee Să îl îmbraci în hainele astea de spitzer. E el un pic caragios nu vorba Dar de recunoscut nu-l va recunoaște nimeni Și asta e important Pare că aceasta e și părerea lui Leandră Așa. Da, Da, da... că vine bine, da? Bine, e Îmi că... Așa cum arăt, pot să fiu luat drept spițer, nu? Și cu tatăl ei nu mă prea știe Cred că mă ascund destul de bine Sub haina și peruca asta, nici nu? Vorba, <gătă> nici da. vorbă, acum, acum ar trebui să știu vreo 5-6 vorbe Mai grozave de medicină ce, ce? Cu care să mi împănez vorbirea Știți, ca să pot trece drept un om Hârșit în treburi de asta. <gătă> de aici, domnule, că n-ai nevoie Haina nevoie totul da? Nici eu nu știu mai mult ca dumneata Cum asta? Dumneata? Să mai ia dracu dacă am de medicină Nu se poate domnule, domnule, ești un om cum se cade e. Și am să-ți vorbesc deschis Așa da. cum ai vorbit și dumneata mie. Da, da, da, cum, cum, cum? Chiar adevărat nu sunteți Doctor, Do nu când spun M-au făcut doctor fără voia mea Dar știi, n-am vrut deloc Nu, nu mi-a trăsit eu. niciodată prin minte Să fiu atât de învățat Totuși, nici nu ți-nchipui cum s-a răspândit minciuna asta Și cât se pot toți încăpățâna Să mă creadă de meserie Cum așa? Aleargă toți la mine din toate părțile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 Uite, niște care după mult trebuie să se arate la doctor dar, du dute du, -te, du -te și așteaptă-mă lângă casa iubitei dumitate acolo, domnule doctor <coughs> uh, uh, uh, uh, uh, uh, Domnul, venire la minea voastră fecior măcărâni și uh, cu al de mine uh. Ce este? Uh, Prost, ăsta mă face să stau cu mâna întinsă uh, după bani și nu pricepe uh,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 Cam am jurat că-i dusă. Avem la noi în sat un spicier care, iertați vorbă mm -hmm. proastă, a îndopat-o cu fel de toate mm -hmm. și a înrețipit mai, mai bine de șase taleri, iertați vorbă proastă, mm -hmm. pe glistire, pe mm -hmm. niște prapuri ce a trebuit să înghită, pe infecțiuni de zambilă și pe sirop de la tocnic. Mm -hmm. Dar toate astea, vorba ăla, n-a fost decât apă chioară.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 ce vrei? Prostul eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, ăsta mă face să stau cu mâna întinsă după bani și tot nu pricepe. Domnul doctor, uitați-vă, să ne dați un leac. Păi așa, Înțeleg. <gri> un baiat care vorbește limpede și știe să lămurească totul. Deci spui că mama dumitale este bolnavă de... Hidropizie da, da, da, da, da. <laughs> Și că i s-a înflat tot trupul care are febră cu dureri La închieturile da, picioarelor da, da. Și că e apucată Uneori de sincope da, da, da. Și convulsiuni da, da, da. Adică de leșinuri. Da, domn, asta e Pe dumneata tate am înțeles De cum ai deschis gura da, si. Ai un tată care nu știe ce spune da, Și acum îmi cer un leac nu? Da, da, domn. Un leac care să o vindece A, a, așa îmi dau cu gândul. Da, da. Uite! Luați bucata asta de brânză și dați o să mănânce. A, ai uh. Brânză, domnul. Doftor? Da, păi asta e altă brânză. E bătută cu aur, mărgean și mărgăritare. Uh. ...și cu multe alte lucruri de preț. Domn, vă rămânem îndator. Și ne și ducem să-i dăm repede brânza. Da, da, duceți-vă, duceți-vă. Mulțumim, domnul, duceți-vă. Mulțumim. Fraților, dacă moare, aveți grijă să o îngropați cât mai bine. Da, da, da. Și acum se-mi văd de drum. Da, domn doctor, domn doctor! Doica și singură. Bună <laughs> ziua, domn doctor. Ah, frumoasă doică Ah, doica inimii mele Sunt fericit că te întâlnesc doica. Cotrona, domnul Jeroam La el ah, Când te văd pentru mine Care ventul, seminichia și sarea mare, Care îmi curăță sufletul De toată tristețea Uitrui, doctor, că prea vorbiți frumos pentru mine Și nu pricep nimic din noastră. Te rog, doica, îmbolnăvește-te Îmbolnăvește-te, de dragul meu N-ar fi bucurie mai mare pe lume pentru mine Decât să te caut Slugam neavastră, da Dar mi e mai vine căutat Dacă știi cât te plâng În urliu care un bărbat atât de gelos și de ursus Ce să-i fac, domnul? E pentru ispășirea păcatelor mele Și vrea, nu vrea ca afra trebuie să pască acolo unde-i priporitul Cum? Lângă un bădăran ca acesta, Un om care nu te scapă din ochi Și nu lasă pe nimeni să-ți vorbească Și încă n-ați văzut nimic mm. De că doar o leacă din suceala lui Da, e cu putință și poate ca un om să aibă sufletul atât de josnic încât să chinuiască o ființă ca Dumnezeu. Ah, numai pe câți îi cunosc eu frumoasă doică și care sunt pe aici prin prejur Care s-ar socoti fericiți să salute măcar vârfușoarele degetuțelor piciorușelor dumitale Ah, cum s-a putut ca o persoană atât de bine făcută Să cadă pe asemenea mâini Și ca un dobitoc să dea Un grosolan, un nătâng, un tâmpit Iartă-mă, că dacă vorbesc așa de soțul dumii E, tale... domnul, parcă eu nu știu Că tot ce spuneți îi se potrivește Îi se potrivește, Doică, îi se potrivește Și -ar să i s-ar potrivi să-i potrivești și ceva pe frunte Ca să-l pedepsești pentru bănuierile lui <laughs> Dreptul domn doctor Că dacă ar fi numai după nu știu la ce dracu de drăcie m-ar împinge Pe cinstea mea că n-ai face rău să te răzbun cu cineva pe el Îți A. spun eu că merită da. Și dacă aș fi... Atât de fericit frumoaso Să mă aleși pe mine pentru ah, Doico Vină-o în brațele mele Doico Domnul doctor Domnul doctor Domnul doctor domnului doctor Domnul doctor Doico în urlie Vină-o în brațele mele Domnul doctor Domnul doctor Păi țin-o după pusta mea Să șterg Să șterg și eu A pe domnul doctor N-a că o Hei, Luca, nu l-ai văzut pe doctorul nostru? Ă, stăpână. Ba, l-am văzut, l-am văzut, răzândela. Și-am văzut așa pe nevastă mea. Nu te poate să fie. Nu știu, dar aș vrea să fie la drag! Ia tu te și vezi ce face partea mea. Mă găsești în grădină. Da. Bine, da. Bine că scăpai de telefonelă. Psst, Leandră! Da,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 Asta înseamnă că leacul lucrează. Mie mie, dar o lucrând așa, mi-e teamă să nu dea gata. N-avezi nicio grijă. Am leacuri care bat orice și n-aștept decât clipa agoniei. Cine e omul care va așteaptă? Este. A? Ce? Acela. Care... Înțeleg, înțeleg. dumneavoastră dar, dar, dar. o să aibă multă nevoie de el. Da. Uitați, uitați, domnul, pe domnul Șara, care vrea o leagă să se miște. Da, da, da. asta e foarte bine, da, foarte bine. Hum, haide, domnule spițer, vino. Da. Ei te rog, pulsul Ca să discut pe urmă cu dumneata Despre boala ei Le simt. Da, vă rog mâna dumneavoastră, domnișoară. Da, pulsul, dumneavoastră. Iar, dumneata, domnule Geront Nu te mai uita după ei Știi, fi mai bine atent la ceea ce spun eu. Da Domnule, se dă o mare și subtilă bătălie da. ă, între doctori... Da. Nu, nu, nu, nu, nu lăsați, lăsați, lăsați, lăsați, lăsați, lăsați, După cum vă spuneam, se de o mare și subtilă bătălie între doctori pentru a se ști dacă femeile sunt mai ușor de vindecat decât bărbații. Da. da. Vă, vă, vă rog, vă rog, vă rog, dacă doriți să ascultați, convine asta. Da. Unii zic că da, ceilalți zic că nu. Iar eu zic și da... Și, și nu, da. Cu atât mai mult cu cât ne astimpăr substanțelor lichide opace, care se înfruntă în temperamentul natural al femeilor, da. fiind cauza pentru care latura brutală vrea totdeauna să o domine pe cea sensibilă, vedem că, ce? că inegalitatea opiniilor lor depinde de mișcarea oplică a cercului lunii. Și după cum soarele, care își împrăște razele pe concavitatea pământului, îți găsește. Își găsește... Soare, își... altul. A, <sus> mă, Uite, fata mea vorbește! O putere de minunată leacului. O flăvite, tot, tot! Cât vă ba. sunt de datorat, domnule, pentru vindecarea asta uimitoare! Uh -huh. Și cum vă pot mulțumi pentru asemenea faptă? <fio> Uite, o boală care mi-a dat mult de furcă, domnule! Da, da. Da, tată Mi-am recăpătat graiul Dar mi am recăpătat pentru a-ți spune că nu s să am niciodată alt sos decât pe Leand Și că zadar mi vrei să-mi-l dai pe Horas. Nu nimic, nu mă poate cânti din hotărârea pe care am luat-o Orice mai spun nu-i degeaba Toate vorbele dumitale o să fie E Eu lucru la care sunt hotărât E ce putere părintească nu mă poate zili să mă mărit în potriva văințimele Orice ai căutat să faci nu se va pleca în aceste tiranii Și mai bine să mă duc la mănăstire De să mă mărit cu un om pe care nu ai o Nu Nu, dar pentru nimic în lume Îți pierzi vremea, nu vreau și gata Ce-și voi de vorbe Nu poți să din nou. Asta mi-e cu neputință Tot ce pot face pentru a vă fi pe plac Este, dacă doriți, să vă surzeți pe dumneavoastră ah, Foarte-ți mulțumesc Licit, când ești oare? Ei, oricât ai căutat să mă convingi? nu o să mă îndupleci O să te mă gândiți o chiar Mai repede cumva? Dar pentru Dumnezeu liniștiți-vă Lăsați-mă să medicamentez eu treaba asta Eu o boală ca oricare alta Și cunosc eu cu care îi vine de hac Adică ați fi în stare, domnule, să vindecați și această boală sufletească? Da, sigur, da, sigur. Dar lăsați mă mine. Am leacuri pentru orice ce, iar spițerul nostru ne va fi de mare folos în tratamentul ăsta. Domnule spițer! Da, domnule,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 da, Poti că o să facă puțin terenazuri Înainte de a lua acest leac Dar cum îți cunoști meseria Stă în puterea dumitare să o convingi Și să o faci să cum vei putea mai bine da, Ia-o și de cu ea o raită prin grădină Ca a? să pui substanțele la punct Așa. În timp ce eu voi stai aici de vorbă cu tatăl. ei da, Dar mai ales să de pierde vremea de repede cu leacul da, Cu leacul da, lăsați da, lăsați pe Domnule le dom doctor După-i da, da, sunt domnule pe care dom le a scris. Îmi pare că n-am auzit niciodată de ele. Domnule, sunt doctorii de care ne folosim în cazuri urgente. Ah, ah, ah. Ați mai pomeni vreodată o neobrezare ca ei? Domnule, fetele sunt uneori cam încăpățânate, știți? Nici nu v-ați putea închipui cine pune după acest leandră Sângere celor tinere fierbinte și provoacă uneori asemenea tulbură Eu însă, de cum mi am dat seama de foii acestei porniri, ne-am încuia fata în casă Ați fost foarte înțeles. Și le-am tăiat orice prilej de întâlnire Foarte bine, foarte bine, foarte bine S-ar fi întâmplat și niște ce nebunie dacă le-aș fi îngăduit să se vadă pără Cred chiar că ar fi fost în stare să fugă cu el Judicați cu multă chipzuință domn. Am auzit că el face și pedra Acum pentru ai putea vorbi <giric> Un carachios <giric> Dar nu o să-i e, da, Da, e, da Ce mai, mai? rău <giric> să știu eu să-l împiedic să vadă Doar nu se pune cum prostă <giric> Și nu vă poate întrece el pe dumneavoastră Înșiretlicuri <giric> Șmecher și... <giric> <giric> <giric> ca dumneavoastră Mai rar <giric> <giric> Să vedeți, să vedeți veleaua, dragii Domnișoara a spălat putina cu lea, Andreea Dânsul era spițierul Și Daravela a pus-o la cale, domn doftor Să mă lucrați în felul ăsta Repide un polițai și vedeți-o șteagă de aici Așa e una, domnule Mișelule, o să te dau pe de cății Ei, domn doftor, pe ochi mei că o să Nu te face cotulești Ei, uite-o și pe Martini, e un din Italia a, doamne, vai de mine, prin ce am trecut până să nimeresc casa asta Spune-mi ce mai știi de doctorul pe care vi l-am dat Uite-l, o să spânzure. o spânzure bărbat Bărbatul meu spânzurat? Da, da Da ce a făcut? A făcut că a pus la cale răpirea domnișoarei noastre Mai dragă, bărbat, te. E chiar adevărat că o să te spânzure după cum vezi, da. a, a, a. Și o să primești tu să te omoare de casa cu atâta lume? A, ce vrei să fac? Nu măcar dai fiu să să rânduiești surcenele alea. A, a. Tot ar fi fost o mângăiere pentru mine. Du-te. Du-te de aici. Cum îmi, nu, nu. Nu vreau să rămân lângă tine ca să-ți dau curat. Să mor. A, a. Și nu mă deslipesc de tine până nu tei vedea spânzura. Polițai, el vine mai decât și să-mi te într-un loc unde să fiu sigur de dumneavoastră. Vai, vai, domnule Geront! Nu-l rog nu s-ar putea schimba! Nu s-ar putea schimba asta cu o geală, dragă! Nu, nu, nu, haide, judecată! Domnule Geront! Ce, văd? Leandr în persoane? Domnule, am venit să vă arăt adevăratul chip al lui Leandru și să o supun din nou pe Lucind voinței dumneavoastră. Pusesem la cale să fugim pentru a ne căsători Dar hotărârea asta a făcut loc unei purtări mai cinstate N-am de gând să vă răpesc fata și nu vreau să o iau decât din mâna dumneavoastră e, e, e, e, e, e. Ce am să vă spun, domnule, e că am primit adineaur în științarea că unchiul meu a murit e, da. Și că sunt ah. moștenitorul întregii lui averi Domnule, văd că în dumneavoastră sunt deosebit de mărețe Și vă dau pe fica mea cu cea mai mare bucurie <sus> de din lume S -a, -s -a, a scăpat medicina cu obrazul curat Hey, dacă tot nu te mai spânzulă fă plăcerea și rămâi doctor Fiindcă eu ți-am făcut rost De o asemenea cinste Da, dar tot mi-ai făcut rost și de nu știu câte lovituri de băți Sganarele. Da. Urmarea a fost mult prea frumoasă ca să-i mai păstrezi pică Fie Dacă spui dumneata domnule Leandru, Dragă Martin <sus> Îți loviturile alea de băți De hate de La care m-ai ridicat Dar pregătește-te să trăiești de acum încolo